Com deien, doncs, anem a parlar de la Fundació Pla i d'aquesta exposició temporal que podrem gaudir a partir d'aquest doncs, dissabte. El primer artista que vaig conèixer. És una proposta interessant, sens dubte. Anna Aguiló, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres uns minuts i compartir amb nosaltres la descoberta d'aquesta exposició temporal que inaugureu aquest dissabte. En què consisteix? Bé, doncs d'aquest any que inaugurem dissabte a les 7 de la tarda i que aprofito per convidar a tothom a venir a la inauguració. doncs eh, sorgeix d'una proposta de la Fundació Rafael Masó de, de Girona. La fundació que dirigeix en Jordi Falgàs, eh, per, de l'arquitecte Rafael Masó, Masó eh, està ubicada a Girona i fa temps, eh, no, fa uns anys van comprar un fons de dibuixos i pintures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 que van ser ceramistes i col·laborador, evidentment, de l'arquitecte Rafael Masó, però també va ser director de l'Escola i d'Oficis de Palà-Frugell, de l'Escola d'Oficis de Palà-Frugell, i, per tant, eh, amic de Josep Pla, tertulià de, de la colla de Josep Pla, el fraternal, i, a més a més, com a tal, doncs,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 I, i amb Joan d Opti Securomina doncs compartien eh, això, caminades, excursions eh, la contemplació del paisatge que, que per un doncs després eh, donava el resultat d'uns dibuixos i, un, i unes pintures i per l'altre doncs uns textos descriptius i, i abocadors d'aquest paisatge Deixa'ns ser una mica incisiu i per apunyetes perquè 29 anys va morir, eh, una edat en la qual molta gent avui en dia encara està començant a intentar fer alguna sí, cosa, sí, sí. I I dol, llegat, exercici, eh? el vaig fer el primer dia vaig dir, bueno, deixem-ho deixem no ens posem a comparar què feien eh, el, el, els anys 10 aquesta colla de gent perquè... I, què passar amb, amb, amb la joventut de la mateixa, de la mateixa edat? Eh? No, no hi entrarem perquè això seria un altre tema i una, i una conversa molt llarga. Pensa que en Joan Baptista Coromina, amb en Tomàs Gallard i en Josep Pla, l'any 1918, varen decidir... 1918, que, que tenien això eh?, 14 i 15 anys, varen decidir anar-se a fer una fotografia conjuntament a Can Casanovas perquè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 que la Fundació Rafael Maso va comprar i, i llavors eh, anem explicant tota l'obra que, que es pot mostrar en, en diferents àmbits perquè per una, una mica per classificar tot el que s'ha comprat i tot, a, tot el llegat. Eh? Eh, per una banda, hi ha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 De Aquest dissabte doncs, a les 7 de la tarda tindrem aquesta inauguració d'aquesta exposició que al llarg dels propers mesos es podrà veure a la Fundació Pla, aquesta inauguració de l'exposició temporal, el primer artista que vaig conèixer Joan Batista Coromina i Josep Pla a càrrec de, de, en Jordi Falgàs comissari de l'exposició d'en Jordi ja m'has comentat algun breu però per què ell és uh, el, el més idòni a part de ser el comissari i el director de la Fundació de Rafael Masó?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 el senyor Oriol Ponsatí-Murlà, que és el nou director de la institució de les Lletres Catalanes. Doncs tenem sens dubte una bona estona, passarem amb tota aquesta gent que ens acompanyarà en aquesta exposició, que recordem que és el director en Jordi Falgués de la Fundació Rafael Masó, que si no m'equivoco ara és qui va fer el, la cooperativa l'econòmica, l'actual biblioteca, sí, l'edifici, oi? tenim exemples d'arquitectura de, de Masó, hi ha, hi ha una casa davant de mar a Llafranc hi ha la cooperativa, el, el que ara és la biblioteca i que havia estat la cooperativa. I, en, I el nostre protagonista, en Joan Batista Coromina va ser un dels seus principals col·laboradors, no També? Exacte. Doncs mira, sí, sí. Sí, sí. cosa com hi va tenir veure. Vista, mm. va, va col·laborar amb en Rafel Masó i llavors com a com en Pla, la relació que hi tenia doncs era perquè era director de l'Escola d'Arts i Oficis i, i vivia a Palafrugell i feien la tertúlia eh, el fraternal. En aquella època anava molt de tertúlia, és una cosa que s'hauria de recuperar. Anna, alguna cosa més que ens vulguessis explicar? Bé, doncs que nosaltres amb aquesta, amb aquesta inauguració, com cada any, ens eh, encetem la temporada d'estiu i que a part doncs, de de poder veure aquesta exposició, que també hi haurà algunes visites guiades a càrrec del mateix comissari, però que això ho farem una mica més endavant, ja passat l'estiu, a l'octubre i al novembre, doncs eh, també ja, ja hem anunciat tot el que és la nostra activitat habitual de la programació de, de, de Josep Pla, Cuina i Paisatge, amb aquestes activitats que són rutes literàries amb, amb dinars o sopars de, de cuina tradicional empordanesa i que anem preparant doncs, diferents activitats, de, com sempre, de promoció de la lectura i els estudis de l'obra de Josep Pla. A final de juny eh, també presentarem un llibre molt interessant que és la, tot el recull de, de correspondència entre Josep Pla i Jaume Vicenç Vives, amb un llibre de molta qualitat que que ha publicat eh, Destino i que i que s'han encarregat de, de coordinar la Càtedra Josep Pla, que es diu L'hora de les decisions, cartes 1250 del 1960, eh, que són aquests 10 anys que que Pla i Vicens Vives doncs eh, van van ser amics. I bé, i anem continuant amb la feina d'incrementar el coneixement de l'hora sobre l'obra de Pla i de proposar eh, fórmules de de difusió que, que siguin interessants i atractives per a tothom. Encantat de la vostra feina i la felicitació des de la nostra emissora i en parlarem d'aquí doncs, uns dies, abans de que es presenti aquest llibre, perquè ens en expliquis més coses. Gràcies, Perfecte. Anna Aguilode, des de la Fundació Pla. Doncs moltes gràcies a vosaltres, com sempre, i fins ben aviat.